بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتم التسليم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تجitha falenderimet lavdrimet adorimet tone tek Allahu Tazojel ai esht nje i vetmi qe meriton te adurohet ati takoni ter sundimi dhe i ter pushteti elusim Allahu Xhella walaqet na uzon per pun te mira punë të mbara do të na ruajnë nga çdo e keqe. Paqja po dhe bekimet e Allahut, qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin katrorë deri dit në ditën e fundit të kësaj bote. Imin takojmë dersin e radhas ku jemi duke folur për emrat e bukur të Allahut azza wajel. Sikurse e ka përmend këtë vet Zoti mëndua në Kur'an, "Wa lillahi al-asma'ul husna" dallahut i takojnë emrat e bukur. Dhe kemi fulosur atje në fillim se trajtimi jon do të jetë i kohjes së përfitimit në rrafshin edukativ dhe ndikimit në rrafshin e besimit ton kur flasim për emrat e Allahut azza wa jall. Andaj po mundohemi që praktikisht ta zbërthejmë dhe kuptojmë thënien e të parëve ton të cëllët kanë thënë, men kane billahi a'alam, kane minhu a'huaf. Ata kanë thënë, kush e nje Allahun mësë mirë, aj i druhet edhe mësë shumëti, dhe aj i përullet mësë tepërme. Andaj dëshurëm që përmesë të njohja, të përmjërsojmë kualitetin e adhurimive të të nën dhe Allahu Gjallahu Ala, të njojmë Allahun më mirë, që të realizojmë ato qëllime që i kemi përcaktuar që në fillim kur kemi folur për hyrjet e domosdoshme dë në këtë tip. Ne nuk kemi nevojë të përsërisim, por do të them që duhet të kemi vazhdimisht të freskëta çka sunojmë dhe ka jemi nënë me këto me këto msimet. Teatra që duhet ta përqutojmë vetën tonë e nderuar është se investimi më i mirë që njëriu e bën jetën e tij është investimi që e bëmë për të njëftë zotë në gjithësisë. Për të njëftë Allah, për të njëhur Allah në gjela gjelali huafë. Përëndaj, kjo në vejëtën e vetë, i apë muslimat një ambicje, një vullnet, një stimulim, që me andje dhe përkushtim të ndëgjën tëra që thua të një dhe me këtë, këtë temë. Në legjiratë në kaluar, kemi marë disa kuptime që kanë të bëmë me emrin e Allahut Allah, dhe kemi përmbyllur atë ligjeratën e kaluar me disa kuptime të cilat ndikojnë në zemrën ton, në edukimin ton, në adurimin ton dhe Allah të azhel e kështë marat. A ne që ka preton një musliman kërthot Allah, fjallë të cilën e themi shpesh gjaditës dhe vazhdimisht, por fatkecësht shpesh ere e zbrazur dhe e zhveshën nga këto ndikime. Nësonë që mi thon se ata ka që kanë oftuallahun mirë kanë thën se nuk përmendën ky emër në diç ç'është pak e ç'nuk e rrit, nuk përmendën një ngushticë që nuk e zgjoran, nuk përmendën smundje që nuk e shërran e kështu me radh. Nga ndikimet e shumta, të ndryshme, të lloj-llojshme, të fuqishme, të thella të këtij emri në jetën e besimtarit. Emri që sot yemi në takimin e të ta, është gjithashtu një nga emrat e bukur të Allahu xhala xhala lu dhe shumë domethënës. Dhën nga emrat e Baz te Allahut Azza Jell. Çe priti pastaj burojn nje sigurisë nga emri Allah. Shumica apo të tërë emrat e Allahu Xhela Xhela Luhu. Dhe është nga emrat e Allahu Xhela Xhela Lu që përmendet shumë në Kur'an, e në veçantë në një aspekt të rëndësishëm për neve. Është nga emrat e Allahu Xhela Luha që mësti për mi është përmend kur pejgamberi te Allahut e ka lutur Allahun Azza Jell. Nuk e kallu të pegamber të Allahu Gjallahu Ala, Allahu me një amr më shpesh se me këtë amr. Për ne është te për i rëndësishëm dhe i nevajshëm si qëde amrë, Allahu Gjallahu Ala, mirë për duha të them që rënditja është e domëzësh me të bëdë këtë njërë, që pas amrët Allah të flasim për amrën e Allahut e Rabbë, Rabbul Alemin. Qëka është Rabbë? Thot Ibn Qaim i Rahimullah, se baza e amrëve të Allahu të Azogjallë Atë që nuk kupton edhe baza e njëse Allahu xhallahu te wa wala ndërtohet në, në tre emra që me to Allahu ka filluar librin e tij dhe surën Fatiha. Prandaj Allah er Rabb, dhe er Rahman. Këto janë tre emra të bazë të Allahu xhallahu te jlalhu. Prandaj elhamdu lillahi. Allah Rabbil iduti alamin, pastaj er Rahman er Rahim. Kështu Allahu xhallahu ka filluar njoftimin e tij me Rabb te vet. Dhe e ti bërë të ti. Për në prezantimin e tij i BRBT-të. Pa një kurs amin bazë, dhe prej tij amni dalin të gjithë emrat e tjerë, madje lidhen ngushtë me këtë emër. Për këtë arsye të falësh për këtë emër. Pa mëngë emrat e tjerë është gjata sa pa e pamundshme. Edhe pse çdo emër, kimi thënë do të mundumë të ti veçojmë ligjërat të pasardhme, mirëpo pa është e pamundshme sa të flasë për emrin El-Rab dhe për kuptimet e tij e që mështë përdarësh emnat e tjerë që ndërlidhe në ngush me këtë emër dhe ku, janë të kushtëzuara me këtë emër në rafshë në kuptimit djetarën kur kanë folë për emlë e Allahut e Rabb janë qasur nga disa kënde mirë pashtë mirë të kuptojme një nga kënde i aspekti gjuhësor që nga këtë kënde pasaj të futemi në kuptimit në real të këti emni nga se Allahut e Allahut e Allahut Kuranin e Kazbir në gjuën Arabe, dhe gjdo shpreje përdurën këtë Kuran në gjuën Arabe, apo nuk është sa për të thënë, por e ka do me thënin e vetë. Në qëvë se përshemull djetarët e tefsirit, kanë dërtuar në bëjë një pjesës të caktuar, si kurse përshemull fi, ose min, ose bi, ato e në pjesësa që në qëvë se ndonë nga fjala s'kanë kuptimë. El-Imbi këtu e kanë ndërtuar dhe ja kanë vënë kohën kompletnë ajetit. Apo sart është e rëndësishme të kuptojmë çdo shkruajnë të Kur'anit, jo fjala po fjali. Qyse ka që është e rëndësishme të çfarë mëmënia për një emër i cili thash është përdorur më shumë ti nga gjuhët e pejgamberëve kur i janë drejtuar Zotit të Gjithësisë. E mos lasse për dobit e tjera dhe përdorimet e tjera të kia që do të marrim në dhijem insuallat andaj njënja kuptimi gjësor të fjallës të Arab është shumë rëndësi që në suazët e këti kuptimi pasaj të kuptimi dhe ne në qëfar kontekstin, në qëfar kuptimi e ka përdur Allahu Gjellewala emneti Arab në ajedit e ndryshme të Kur'anit fillimisht fjallë Arab në gjuhën Arabe është përdur thash në diso kuptime Mir po diëtarat i, ka, i kam përmbledhur në tri kuptime themelore. Ne të çovse këtu i kuptojmë në rrafshin njerëzor do të mundemi pasoj nga ky rrafsh tingritemi dhe ta kuptojmë në rrafshin hynor te Allahu Xhelalu Velal. Kuptimi i parë fjonës e Rabb Qulemat i kanë thënë që është përdor tash nuk kem duke vol për kuptimin e këtij amri në raport me Allahu Xhelalu Velal, po pa në përdorimin dhe lakimin e këtij amri në përdorimet e përditshme të arabëve dhe që nështë të kohësë gjuhës, kur kanë folë, arabesht arabët si duhet. Jo në kohën e përzirjeve dhe dhe të tëtë poazimive të, të shumët që e kanë hupë fuqin dhe vlerën e kësa gjuhët të bukur fatkecesht. Arabët që në arabë e kanë përur fillimisht për një kuptim. Aja është, i kanë thënë Islahu Shej o el Qiyamu Alej. Që janë në kuptan kjo? kur një njeri ka qenë kujdestar i ndokujt. Qoftë tjetë njeri, qoftë tjetë shtazë, qoftë është kujdest për një pa i të caktuar, apo? Dhe kujdestit ti ka qenë i natyre së përmirsimet dhe regullimet. Dhe të tëtë, së are ka pas ndonjë rëzek, tendens, që kjo gjë që ti e kujdestarit ti, të largohet nga rrugë e duhur, të dëmtohet me dhe që anash, kudistare ka majhë në rrugën që duhet. Dhe përder, dhe, dhe, kjo është e para, të, islah, vazhdimisht, vazhdimisht, vazhdimisht, ka bërë për të regullu e cne këti drejt zhvillimit, drejt rritis. Dhe e vitim që këtë e ka bërë kështu, mirë po, o lëkja ma lej, dhe ka investu krejtë qka ka pas dhe krejtë qka ka do të për mundësive që i ka posedu që mbarvajt e a ja këti zhvillime dhe këti kujdesi të shkon të mamë se si kur se duhet. Nga njerë ti për shambull kujdesit për diqka apo për shambull e ki një lullit e shpia edhe të do të me ujit për morrit e dy dit mësë me ujit e a thot ose një dit Thot. nga njerë e je përgut edhe ti kutisorje së lullës. E ke përshelë dini shpish përgutës të karon men të lifti që se ke ujit, apën. Ta shduhet sakrifici e kosë e mundit më u këthy, apë? Në që ufëse se ke kuptu kutisorje si së këtë duhet së këthesht, harë i shodhat, e bëj tjetër. Që këtë që e bëj tjetër, kë nuk ka rabbi lullës, apështëm. Ta rapt. Rabbe është taj që di kajti i leng, për më kujdes për çfarë do po të caktohet. Don vetëm pa çështje të por shkon punë aftë. Madje te karavet edhe ku nuk është prezant, ka shku në udhim dikon, ai angazhon ekspertë caktuar që Roma neun ju kontaktoi vediu paguj veçë të Gjermani aftë. A kuptuat kuptimin e parë të filozof Arab, domethënë kujdes i vazhdueshëm për mbarëvajtjen e sigurt të një objekti caktuar, duke u kujdes në vazhdimsi për të, pa varesht ke prezant apo s'ke prezant duke që një gatshëm që krejt dë banë që kyme konë mirë. Kjo është një kuptim i rabë. Në qëfë se këtë e bartëm të ka Allahu Gjelle Gjelaluhu, është e mjaftushme me kuptuti se qka është fjallarabë. Dhe me kuptuti më dhënin e Allahu Gjelle Gjelaluhu që mungan fatkesin nga zemër shumë muslimanve. Para më ndajë e sa është e ma dhe kjo që po flasone, në qëfë se ty dë besot këtë kujdesaria e veç një lule, i themi një njërit pineve, apo bëhu rab i qësoj lule, zveqë, kur që ma shumë? Do të jetë sfit e jetës tonë e me mojë gjithë muna pëton. E që ka të mërmenja kër filantin namazin tënd, me kuptimin e rab në qëtë kuptim, dhe jashtën alemin, rab bil alemin, dëmëhon zat kujdesar i këti kuptimi, i kret asaj që ekziston pe botënave të shumta të, të ndryshme të llojeshme që ti i din e shumtë ata nuk i din atë sa art kujdesi mbi Allahu xhalleu ala andaj Allahu te baraka o taala sa kujdeset për hap të ti vetëm me emrin ti e tij e semiu ai që ndëgjon nuk ka nuk ka z përshpëritje e gjuhës apo e zemërs, që Allah nuk e ndëgjën. Nuk i pështilën zërat, kujdesit për ankesin e gjdukujt për rëbëve të jepëtën. Dhe kjo vje nga amën e Allah të rëbë. Dhe kjo është rëbë bil alemin. Apo, sa bubrecë i ankuat, e sa mushkoja i ankuat, e sa Lule janë kohët, e sa bari i ankohët, e sa njeriu i ankohët, e sa nga gjenet i ankohët, e sa nga shtati dëshmi i ankohët, e sa nga banorët e 9% i ankohët, e sa nga banorët e qill i ankohët. E kërkoim bëti të gjitha këtu. Dhe të gjitha këtu Allahu xhallahu ala in djan me kujdes të posaçëm, po thuajse është vetë ty duket këqyre duket ndëjguaftë. Absolutisht askush nuk është më i zëshëm asë me i dëgjyshëm të ka Allahu Gjellewala që e kam në rambë, më shumë se tjetëri pëse kjo ka ma i zëshëm, e kjo ma pak i zëshëm, e kjo ma ngatë, e kjo ma larkë, askosh. Të gjithë Allahu Gjellewala kujdeset për ta. Ma di kjo kujdes, në nëruar është, si kurse kanë thonë djetarët. E do të vijë edhe në dy pika të tira, kujdesi Allahu të përro për të ti, është një kujdes i cili, ti ndosha nuk e kupton kujdesit, por ti e përjetan, shika si është kujdes Allahu Gjelleu Ala për ty që duke shëmënyrën më të bukur të mundshme, më të mirë të mundshme. Apo, a nuk është kujdes Allahu para hatin ton, qka të mungan, tash që përrenda përton? A ki vështërsi me marë frimë, se s'ka oksigen? A ki vështërsi për një qka gjithë janë të lecuara? Gjithë da Allahu Gjelleu Ala i ka bërë, në mënyrën matë mirë të mundshme, dhe kjo është kujdes për ty, që ti tjesh mirë. Paramanët është si ti kështu, ka panumër kriesa, që përse cilin është kujdes Allah Gjellewala, dhe nuk i ka dorzu mu. Andaj, nuk është kujdes sa është mbarku në nonës. Ani, nona dhe baba, nuk munen më u kujdes për këtë njëri sa është mbarku. Unë e kujdesim. Pasat ja u dorzaj, mere, ta shu kujdes n anë e kuptimi i dytë i fjolës të këarabët është, ka thonë djetarët islam, muleze me të shej. Jo është kujdesi, apo po për cilje e vazhdushme. E për cilje e vazhdushme të kënjiri, bëhet duke qenë vetë, ose me autorizim, nga se ka ullëtu dhe e ka zavendësin. Nërsa Allah u Gjellewala nuk ka zavendës. Nuk ka zavendës. Kretë ato që ka përdurën nga sebepet, si duke fillurën nga me lajket, Për me tjura, e duke kaluar në për krejtë se pibit e tira të gjitha këto janë të parënësishme për Allah në Gjelle Huala dhe të paza vënsushme të paza vënsushme fjale Arab tjep me kuptu ty se Allahu Gjelle Huala kur autorizon dhe një melajke për ndë një pun apo, me gjithat funksionazimin e asoj punë dhe sukses në asoj punë për sëri Allahu e bën andaj Allahu të ka thonë ty për shërim, për dare i lachin. Mirë pa, nuk i ka jepë Allahu i lachit kompetenca të shërimit. Gabimë me nukë që pije i lachin të shërimit, ja. Kompetenca të shërimit i ka Allah ndorë. Kur të pinë të hapin, aj kujdesit për ty tash, sabet ndikutajti. Parna përcët së lën pëjneve. La, ilah, ilah, që farë madnimi. Gjdo këm pëjneve. Allahu e ka bër sebeb ushqimin që ti të ngopesh. Mir po, ndikimin e kësaj ngopi, a do të ngopesh apo do të bën të bi? Përsëri kalon përmes Allah xhaleu ala. Ai vendos ti aj kim un gop. Çdo kafro që fut në goj. Allahu ka bër sebeb që kafshata kur futet në goj, të kalon kanalin e caktuar dhe të përfundon në vendin e caktuar. A po, ti mendon se si kjo është kan automatizëm? Ja, përsëri çdo kafro që fut në goj merr leje nga Allah xhaleu ala, ka mera, a am më amshël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 kujdestar i krijuesve të tij askush prandaj termat që sot thuan kush mundohet arrin gabim kush mundohet arrin me lenë Allahut ngase mund është sebeb mi po Allahu jalal wala sebebet nuk i ka bërë vendimtarë kush mendon se marrja e sebebit është vendimtar në arritjen e qëllimit gabim e ka madje mund të arrin gabimin e tij deri në nivelin e, e shirkut Paramandat ashtë një njeri ti veç kthea veten tënde. Allahu takon të shëmbull më i nalt. O paramandai apo ti veç për një lule me kom kujdeson ish ti kuptimin. Ish ti kuptimin. Apo e, e lshon ujin pia, tash duhet mënat mita me këqyr çdo pik, sa duhet më diku te kjo. S'kamë vlaid. S'kamë largu, s'kamë marrë korje. Veç me lule me tallon të çati mas ditët ty gjojn dvyshkun para lules atë. Apo ka her haran Dhe mbarku, të u marrë me dhinë mbarku, kërru me qitë lullë, sujë u vyshk uja. U vyshk lullëja. Nërsa Allah Gjallahu ala, la te ehudhu sinetun vala nehum. Nuk e mërkotja, asë nuk e mërgjumi. Vëma kane rabbuke. Shriko ka rabbuke. Rab, rabbetën. Vëma kane rabbuke nesija. Së të haranë Allah u të kurë Nuk të rëndi, më ngesë e shëndetit, më ngesë e riskët, skarës është në zonë dikun, prit pak në rëndë, skarës i pasaj e kësaj, gjithë gjështë me urci madhore, është dukë u kujdes për ty në kontroli e. Parë më në përshamë një në kërë shkonë në spital, apo? Sa dhimin e ka, sa smun e ka, po vëqë mi thonë që përshkak të intervencjëve tona, kënë arri që një ekip të mjekve, Shumt vurt, shumë ekspertë kanë arritur që me tabu kujdestar të, të posaçëm për ty. Kta skancë të tërpun, veçti kan të sha u kanë meqshyr. Sa orë ngushllim po njërin, edhe pse ndersa i dham, edhe pse po shas zhritmit, për megjithatë ndiyet i lumtur, ndiyet komo dihet rahat se janë kta që pun këtyrin mua optën. Allahu xhelalu ala nuk kanë zaventësime mu kujdes për ty, se jam zonë diku tjetër. Të të Absolutisht kujdeset në mënyrë të veçan për gjdo këmpineve, dhe kjo kujdeset është e vazhdushme, e vazhdushme, e pandrë prerë, për asë një qast, për asë një moment, për asë një levizje, për asë një fjall, për asë një qëndrim, për asë një kërkes, për asë një ankes, për qëka të qoftë? E vazhdushme për gjdo krijes, apo? Dhe Allah po të kryon të edhe dhe të fish në këtën këtën këtën k që ka që njerëz më një mojëne, edhe një dy me litë më shumë, destabilizot kësëmosi, absolutisht, a është rabë bëllare min. Në kjo është kuptimi, rabë, kujdestar i këti kuptimi, dhe gjithashtu lëndëruar, kujdestar i vazhduhshëm, por kë kujdesi Allah Gjelle Huala, është kujdes i përcilur, me dashuri dhe mshirë. Para mënda, lëndëruar, vetëm këtë shemë, me pasë parasyshë. Allahu në ka kriuar, për farës uja, për adhurim. Kur filan, realisht, në umrimi i adhurimi të gjdëkujnë dhe Allah të zë gjelë, e marën 15 vjeqare masatare? 15 vjetë. Dë më thonë, 15 vjetë, te janë isë me realizu, për adhë që ka të ka prukëtu, që nëm kuptan, në më plët raste, nda është ta një të dytën e jetës e dikujtë, apo, ose një të tretën e jetës e dikujtë, por kohi se të madhen, kret jetën që e ki. Allahu gjallewala, a ka mundësi, apo, që si del njeri, një ditë të bebë, mas një ave, i banë 15 vjetë, edhe obligonë. A ka mundësi më bëkshët? Ka mundësi. Pse të mamë 15 vjetët bëdi hava, pravëtë? Ditë për të kapa, kapa, kapa, kapa. Mën kujdes për të të mirë për të vijafëtë. A po? Ande edhe pëse të ka kryu për të shka tjetër? Për së ri! Dhet vjen te qëllimi që, që un të kumploj për kët. Ditë për ditë rritesh, apo? Pak nga pak. Pak për më tepër, më u shpejtu procesi i rritjes, është defekti tjetër. Apo, andaj keni pa ata fëmijë, në fillim kur lindin, i marrin kontrollojnë. Nëse ndonjë fëmijë, apo në intervalin kohor mes dy të rrahunave, e ka vënë të rrahme të shtuama, veç nitrame më shumë i gutë zemra pak më shumë rrah, apo konsidero defekt në zemër duhet të intervenojmë. Veç për nitrame më shumë se pëjgutë të të zamëra ma shumë apërën. Ose, për shambull, një dorë e ka matë gatë, ose një veshë e ka matë madhë, është dashtë me pas madhësinë e kësoj koke, kur i bëjnë 4 vjetë, pa e ka madhësinë e kësoj koke, kur i ka një mujë, me automatizm këtë një defekt. E të metë e dikujtë. Nërsa Allah Gjellewala, thashë, për gjdo kënë, për në vendërum, me ma saktume, Ty ka herë, në ndonë në vekja. Në du me prusham nga e të përdejsh për vazhdimisht, për në përjetun qdo le vizet ton, madhnin e Allah të të zë gjithë. Kujdesin e ti të mandajneve. Të ka ndodh, ta që në prind, apo, që më të smu thmit. Dë thmit, të rratë thmit, smuën. Për njerë, orë të farë, rani, i ka ka pëtë tonë. Edhe, duhet njën e melun i laqin, të të të të të të të të të 30 ditë i lajmit më von harran. Dikujt ia ja kapërcën se sekondë shtëpia, kë harru çu këna abit kishë ia dashti, kë ia pasalën kti 30 mijë tuveç i lajmit më von 30 ditë të thillë harran. Apo pashrimin në e tyne. Nas rabulalamine, apo nuk e ka rrit gjithë në Kosovë, ko ka harru murrit, këta kanë me kët vegjelta. Tha ti rrimë që ko ka harru mi gjithë rritën e njëta, kë po. Gjithë një thosh subhanallah, nat kuptim çu Se cili me i pas ka dhët vetë që e mbikëshyri një njëri, vëllë nuk kanë mundë që i si me rritëve. Edhe vetë shkenstarët e kanë pranu, kanë thënë, në qovë se marëm një thmi para vetë. Edhe krejt mjekët e botës, krejt mjekët e botës, me miliona në qovëshim, mblidhen rëth një thmije. Edhe sësli për mjekëve, merë përgjithsin për një organ saktum, ajme mbikëshyri. Apo, dhe të vëzestë mija për një këtë shkurtëp. Nuk kanë mundësin me më këtë shkurtëp. Se nuk din. Nuk din që ka du me që kësaj, nuk din ka shumë gjërat cëllat ju ikit. Ndërsa Allah u Gjelle vë Ala, jo një, po thashë Rabbul Alemik. Dhe krasë tërë kësaj, krasë tërë kësaj që kujdesi, më më këtë shkurtë, më më më këtë shkurtëp. Krasë tërë kësaj që kujdesi, më m Të gjithë janë në dorë të Allahut Azza Jell. E nuk është në dorë të ju naftë. Prindit kthyr apo edhe shpreson nesër kur plakot ti me kthyrat. Allahu Xhallahu Ole ngafë kujdes atë pritet na me kthyr nesër ju jo, naftë. Nga sekretina tinë naftë. Këti është na malli i ti. Andaj edhe kuptimi e Allahut Rabb është njënë, e domosdoshme të kuptohet në dinë e kuptimit të Allahut El Khalik. Ai është krijuesi, këti ka kriju. Këtej u ka thonë për sëri, opet kujdeset, qëfar mirësio është këllëzënërojë? Për këtë arsujë edhe Allahu Gjallaj Gjallahu shpesh herë këtë amën në Rab e ka përdor për të angulit në zamët e njezë amën Allah që kemi folën në desë në kaluarë. Për të kuftu këtë, sigur se do të vjetek dobi që i kemi pregadit në lidën me këtë, me këtë qështja. Ndaj, nuk është qështja që Duhet me adhru Allahun Azogel. Po duvë kam adhru. Jo, nuk parës e me dalë të shmet, a duhet, a nuk duhet, a mërtan nuk mëritan. Vetë fjalla arab, kur tje kuptan, ku të qënë? I po subhanë Allah, sot njerët fatë kjetësisht, a që kanë, a që kanë, njohje si përfasurit për Allahun Gjellë Gjellali hu, dhe a që kanë njohje të detajzuar për dhe pun tjera, o Allah sa që nga bënë me u tërpënu në mos të madhe pë Edhe përytet tona e për, për tjerta. Dashë diku shpinave, vallai din më mirë. Din më mirë për pajisjen gjap që ka, apo? Në të ku s'është kurgjë. Din më mirë me e përdor pajisjen gjap që ka për mulidh me gruan e vet e me fëmijët e tij, apo secë e njeh Allahu xhellahu ala për mulidh me të, ta. Edhe ai përsëri kujdes për ne vëta. Një më doshën buqë që kisat apo. Kur do qoftai? Qoftai prend qoftai grua, fmijë, shok Njerë i dyën telefon më shumë më emuq është duhet, asmë s'më pashet telefonin apo kontaktet s'ka funksionu. Qërduot, që është duhet, ai të kaqë sinjal të shelemru. S'ka ndodur. Si është disponimi i dikujt pëneva? Automatizëm ndry... spaku fjalët e para pak çete çabona, njerë apo i kalozu me dhnunë tani më në më i pak më shiron më, po me gjithat, pa e kalzu sena prekna nuk e bojm. Apo? Dresoa le ka qiu Allah sinjalet që, që don më ulidh nëse robës së përgjigj. Edhe pët i diman, edhe pët jap. Apo këtu kjo krye që lloi ka kryen sinjale të vardhur me se Allahu xhallahu ala do të mulidh me ju vë. Nëse na prdisi kurse duhet, përsëri Allah xhallahu ala na ka rrit. Përsëri Allah xhallahu për ka dhënë me funksion luktë dhe zemra, pët ajap lehtë. Dorse azi nuk bëhet pa lehen e tij ulla. Kur gjohej, kur gjohej, s'ka se më funksional. Sebej i është vetë Allah e ka lënë ti merrë. Duhet më marrë. Po, Shka që që Allah i ka bërë Për arrit e qëllimit se këtuara Nuk e kanë kompetenz në ndikimit Jo A do të ndikona për jo vendos A që kam në Rabb Rabbul Alemin Për ndaj Gjena këtu kuptimi dhe shumë të tjera Hët I përmredh amni Allahot Rabb Për këta sëfje thot Shqihurisam i më temi Rahimullah Pas i që njohja, pas i që nevoja e njerëzve për ta njohur Allahun si Rab, është më e madhe se për ta njohur ate si Allah, vazhdimishtë Allah njohen e ti si Allah e ka bërë për mes njohës si e ti si kusë Rab. Ti ama shumë ki nevoj njerëzim me njoftë kusht tjapë më ungre me pi, apo? A ki njev me njo ma shumë ato që ta mund se mu këna është me në vazhë ja, Na ma shumë këna njev me njo, kur njev me piullo njëherë Apo kër është që, që për njev për shnetë, kur kër është që për në rritë E, tani i për iksuaj në dolem atje Kasi njërë është një t'i t'i t'i t'i Dhe Allahun Gjellet Gjellaluhu -Gjell në vazhë dimësi, paramenat është Paramenat, na kina nevoj që për mes aspektive materiale tanjoj mallonjëllë wala. Ëh pse realisht asnjë nga këto materiale mos ekzistonte, mbeti Allahu i vetëm me që merr ton ta dhuroj, sikur se kemi thënë te amni Allah. Apo, por megjithatë Allahu xhellë wala, të gjitha këto që i bën, përmes emrit i Ti Rabb, të kujdeset për ty, të gjitha janë këto sinjale të lidhjes me Të. S janë këto pat i hova. Tash para mënën so këto sinjale të spërgjigjes që gjefton. Edhe ajo pet bën. Gjashtë ai ja ka vendos ram vetes si amin rab apo dai përmbat jamni. Dash vetë si përmbar sinjaleve, kjo është çësia pastaj tjetër. Ti e ke përgjintone, por ai nuk i shmanget kësaj. Për çfarë do lloj rebelimi te rab vetë japun? Nuk pushon së qendeni rab Allahu جل و علا, për çfarë do lloj gjinojën tok? Nuk pushon së qendeni rab Allahu جل و علا, për çfarë do lloj rebelimi dhe mëkati dhe refuzimit të udhimit të Allahu جل و علا që njerëzit e bën. Kor është rabë bëllale minë. Po, pas taj hisen këtë rabë njërët, po, dikush koma shumë, dikush koma pak. Mirë, po nuk po shansë e qenëri tjilë. Andaj, Allahu kujdesit edhe për ata, që gjatë kujdesit të Allahu të për ta ta i bën gjuna. Një njëri cili është njështë me bën gjuna me një vend sa këtu, me komë të veta. Kush po jep leqe ato komë me levizë? Vëllaj, vëndëruar konstrukti fiziki njerit, si kurse e kanë studiua dhe shkenstarët, konstrukti fizikin jetë është i që detshëm, këto dy komë që i ki, realisht nuk janë përstashme për në baj trupin që ti i ki, nuk, e ki, bazë e këmë vërëdër nukon me e gjonë, jo qëfarë është e ona. A ne e përbëm e marë një kukëll, apo, si kurse njëri, apëtën. nuk rinë komë pa bazë sa këtume, të madhe. Nësaladje levale të ka mundësu ty, baras peshimin me e majtë, për mes këm Ndoshta masebep se kam e ka bër at ujin që është mes. Te vesh me skuqës apo që kur buresh pak ai lëviz, do të bëhet më mirën natën. Atë më natën nuk mirën, apo por ai uji ka lëviz ka prek në muret e caktuara dhe ka hapsi nëse do murzuofton. Çi kjo është një lëtas. Andaj edhe at ujin donon ti me kurë çka kiti në moshaftën. Edhe çfarë thash Allah më thonë, ai miri thash, ai ki kom dikit durt çe palçroi ti po tradhsofsh. Andaj kush jamonat ujë që mos më u marr me tu sku të gjinoj Allahu xhelahu vela. Kush jep leje që kom më majt atrup që nis ka gjinoj Allahu xhelahu vela. Kush jep leje që më funksionoj sistemi i frimor sikur se duhet kur ka lan gaxhamia thot mezin hay al sala hadni allah sezemira is domira sejda kush jep leje që jep dha që të marrim rabul alemine. Andaj nuk mundë të njerë me gjinojat e vet as edhe qoftë apo më sfidoj ku i dësin Allah ndër rëveti jeta. Ma sahash kriu si? Ai ka kriu dhe ai kujdes për ta. Dhe ai është furnizuesi. Dhe ky furnizim nuk është vetëm një herë, por vazhdimisht sa ka nevojë njëri jeta. Sa so kemi në trupin ton, do të thotë nevojë që tri për triën çelizat e caktuara e vdesin të caktuara, na ndihmë na këtë punë. Amund më dëshyn nona për ditë me sa so kinë. Jo valla të des ai leqë të funizon një herë. Po funizimi i tij është i vazhdueshëm bashkë nga nevojat që ti i jap. Me bomë thith më shumë oksigjeni se që përpër të des një herë se plos. Apo me bomë gjëra marramend që nuk mund të shfaruam. Apo si Allah xhellahu te kujdeset për kujdeset për njerëzve. A na sigurisë e kupton vazhdimin vazhdimësi të vëllazënia. Në çështë vetëm morën kujdesin e Allahut për njerëzit kur e shnim barkun e nonës, në është e mjaftueshme me kuptu, mjaftu, kush është? Çojsh kujdes Allahu Xhela Jelaula edhe atëherë kur ka rrezik nëna më e dëmtoj fëmijën. Njeni më i dashur pa çmë fmi kush është? Nona ti se e bart në spirt vetë në trup vetëm bon. Edhe kur ajo ja ka mundsi pa qëllim më e dëmtoj, por mund tjetë, rëzik, të jetë rrezik po të dëna për fëmijën kush e ruan? Allahu Xhela Jelaalum. Asnjë kurse kan sharu mjek për zdhurën e primoris apo sikurse fëmia merr çfarë është e dobishme. Atë që ekziston një farlloj muri në shkencëtojn muri, muri inteligjent mes nënës dhe fëmijës. Roli i këtij muri inteligjent është supano shumë funksional, shumë interesant. Por në një periudhë tjetër ka çka është e dobishme, apo dhe i duhet minus ky mur e lënë me deportu prej nënës te fëmia. Ato çka është e dëmshme e stopon, i lënë veç nënës fëmia jetë ruti më tepër. Maje kan thon mjek, tani është një një, një frazë që qarkullon, po kjo e kanë i bënë boshkëncore, se kur të lakmon gruaja shtatzanë apo duhet mi dhon, se s'bën me lakmuaja, se del fëmia me leçe, se ka lakmë. Jo nuk del fëmia me leçe. Mirë, po subhanallahu ska star kanë arrit më vërtetu se kur nuk lakmon diçka, lakmia asaj karsi ka pasojë e një nevoje të fëmisë që ka në bark. Por atë nevojë s'e kanë onamranë miadon, apo? Aterë muri jep sjenjore lakme që të seki. më honger që fëmia më marr çapi duhet. Kush e ka kët kujdes safton? Rabbul Alamin jafton kujdes për të. Allahu i gjithësisë. Ja mundson ksojmë lakmën se kti po i vën diçka që të se ki. Para sot fushë është në bark. Apo veç fushni me kçyrë robull. E lënë mo edhe ata që borthin fushnë këtu më rrot. Na duhet me njëk kët Zot Allah. Sa kujdesaj për neve. Dhe sigurisht është kujdes i pa autorizum. Kur kur surtë u tërzum ti kërmarru mashta. Ja ja, të gjithë i kthyr Allahu xhellahu ala sikurse me konjë. Sikurse Allahu ka thonjë xhellahu ala. As krimi juaj, as vdekja juaj, as ringjalla juaj po ne kemë fsinë një wahide, si një shpirt me konjë. Pesë parë që si bëm gjeni shumë javla. Hi si një me konjë. Të gjitha ndëgjën, të gjitha i shë, të gjitha kujdit, të gjithë furnizojnë, s'oj duhet ti, s'oj duhet ti, s'oj duhet ti çepni fabrik duhet më mirë puntuar me ndryme mundru, apo puna më të vajin është konstant të shkusem ose bëhet më shumë ose më pak e prishet mašina gjithmonë. Do të sa ai e mod vajin në çdo kujt pinëve, veç vet. Nëse më lëket raportojnë. A më ashtuam ja pa ku veç. Ne kuptim që Allah xhellahu ala më tregu ushtrin çe ko, se kur kush i duhet. Heç. Absolutisht, kur kush nuk i duhet. Kjo është trabulat e min. Andesoma ti për e njohim nga ky kënd aq më tepër e adhurojm. Pra i kuptimi i emrit Arab na jon arba, që në kupton kujdesin apo për përmirësim dhe zhvillim, gjithashtu ky kujdes është i vazhdueshëm dhe gjithashtu do të thotë nuk është marrveshje me rrobat e krizës, por jemi pronti të përsëritshëm, hijmës me të qysh siç kam ibu, se itin e jaftën. Kur bukur mësmë me qohu, zguzo mua an kuptom, çabodan. Apo Ty po sh a a a, a guzën mua i dnu në era makina jote pse s'u keqit sot naftë pse a din ti qone më të s'ka kurs s'ka punë modha apo a mund më dënu ligji pse ti s'u keqit çdo ditë ka 20 euro naftë ke të amun jamë sot kur e gjujtar mbër llagë gjuji apo edhe kur kur sot kurja ti që jep posedu shumë shumë shumë i ngushtë apo panaj ketit i jep çka dëmën çfarë të mbyte kur s'e men për të sjellën apo Megjithat, u pat kujdes për ty. Edhe pakse si nuk qen, ti ti pak prekësh o zot, ama ai ka qaf kur të mungon ti ti më lut me ta dhona pun. La ilaha illa allah. Apo, ç'i kur zot e gjithësi apo. Kurdhe mos më na chu, hesh, mos më kurdhe, pichtart, sko kurdha. Kenë me degët ton. Alhamdulillah, kenë rënë do vit, kenë mbyt ashtu pas mernu, zguzëmë sku më ne kaq për të kur. Apo, ti je itinë, ai ti kuptou. Ai çka don bën me ty? Çka don? Sa don ti jap? i ti je, si e konë kërkush, e isë ka pro këtu, që kjo rabbel alaminë, para mëne i të veqë të kuptime, donë, i të sekum dhe në tani, të jenë të ngërmbulluar asajat të emine, elhamdulillahi, rabbel alaminë, namazë. Se dhe namazë që të kujtë për njëve? Se dhe të namaz, Se dhe për e timi lirës me allanjëlle u alafën. Për ndaj dhe kujdesi i allahut, për rabtë të tjërë dy loje, është kujdes materialët fizikë Taman, se poost mat mad, la kismor onën, e ka problem me atu, apo nga ka or kujdes me posat ujin që mos më na mor me at, ai e stabilizeli sigurisht se ay allah bella, apo si te vita uji ka dhan se nuk ka mirë. Duhet me drejtu pak, apo se rrezuhet muri. Që ashtu edhe punë të tjera, na ka mbsu allah xheluara. Ky është kujdes, që kët kujdes bën pjesë të gjitha krijes allah xheluara. Por është një kujdes edhe më i posaçëm, që ky e bën këtë emër edhe më të afërt me neve. Kujdesi Allahu të përneve që ti me të uzuar. Sa është kujdesi Allahu gjellewala që ti sot me ditë më falë. Që ti sot me ditë më falë në ru. Që ti sot me ditë më madhnu Allahu në gjellewala. A nuk është kujdesi? Allahu është kujdesi madhë. Ka që Allahu pejgamber. Edhe pse e ka në shkel pejgambert. Edhe pse e ka në vra pejgambert. Edhe ka përgjenshtu pejgambert. Me gjithatë nuk ka hjek. Kur Allahu gjellewala nuk është largu nga kujdesi ti pë A nuk kujdes Allahu për zemrën tonë që ka mundi pak më mirë namaz pitinë është thotën. A nuk kujdes Allahu për ty që me me të ruaj nga shumë smunitë shpirtërore që devihen nga rruga e Allahut, po vallallaj. A nuk kujdes për ty që të vesh vesh në vana duhura e, tjesh në caktuara, e tjesh në të shirsh nicektuara, e të shirsh goca caktuara atë ku duhet, a nuk është kujdesina? Po vallallaj. Fakti që ti jos od mendgu, apo ai është për kujdes për orden e tona, thotën. Jo ti vetë Se kujdes ti me kurdi sahatin e muqjuem me har dhe me le. Kjo është sebebi që kam me kon bash. Nëse vetëm një dhëm kamut me dhimbë, aty mos më mund të marrë citat. Kusha kujdes se sik mos më dim se të kur gjë heq e ti më le të rhat me. Ne traha, Kusha kujdes për këtë punë. Ani ky kujdes i dy është më i madh se kujdesi i parë. Në qoftë se ne a doim shumë dikon që na hap me hungra me pijë e na hap shëtit. Veç për si kaq gjithçka vojm për të. Çka duhet të bëjmë atë kur të kuptuat kjo e dyta kujdesi i dyt i Allahu xha lla wala, çka sh kujdes o dëndruar çfar sheriaht ne ka Allahu xha lla wala. Apo sikur se Allahu thot lae eti il batilu min bayniy dai wala min khalfi. Si vjen koda ka tek çuash, ka te merresh as ksaida sa ka tek çuash absolutisht, nuk ka mundsi me preq diçka qe osht e kot, diçka qe nuk osht e me vler, ka tek çuash. Merë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, shembulltyrën tonon çka të lësh gjonta nga mirata. Allahu është kujdes, ai me kon shembulltyra për neve që na me përfitu, na, na me, me pas dëbi. Ane, kjo kujdesh është edhe ma i madhë që Allah është gjellohë në jive në ka në ka bërë. Epse përton, vallaj, emni, rabë është, indëllet me këtë emni, me, me hasibe, me vakile, me muqite, me semije, besire, khalike, gjithë emnat që të bojnë. Gaj se nuk kam më të zimekon kujdeshtarë që se sninë. Që shkam më të zimekon kujdeshtarë e sninë. Se? Se kam pronë. Kujdes Shkoj apo anëkaj tonë dhe lidhen me Amin Arab. Mirpo, duhet të bëj një hyrje përgjithshme amin Arab, pastaj detajizohet sipër sa Amin Allah me amin esasat kuçi i marrim i marrim në në vien. Po mëndej se këto tre kuptime gjysuresh që përmena, do, do të thot, kujdesi për zhvillim, për mirësim, apo dhe tiet i vardhushëm, plus së asaj tiet në pronësitë të tërësuhme, ti të ski kurrën kët punë. Këto kuptime të amin Arab, mëso që të mjaftu shumë, që na të kuptojmë veç për boll çfarë emri jemi mota. E këtu mund të thosh, thash sa dush për rasteve, sa dush për momenteve, sa dush për kujdeseve që edhe më tepër të bini ti për kujdesin e mamat allahu që e ka, e ka ndaj te, e na e pa veç një kujdes që e kuptum për ta muren inteligjent që i thon, apo si kujdes Allahu Allah, kpastë që dit. Apo ai që ka, atë mëaftu, para mëna, për shumë e shumë tjera, sikurse e kam përmendur në shumë raste, do thot sa tash ndoshta Për armëjve bakterieve apo mikrobeve, şeyatinëve gjin tentojmë na bojë zarror, mos më na mundsu me nguh, çapo ngoj më apo, Allahu për kujdeset për ambientin e sigurt, veç ngënë jote. Apo veç ngoti. Apo nin në zhgurrëm që ne şeytanësmë na lëmeni për Emër-in Rabb, wallahi ta skan xhef me nikë këtë jetë. Ata më mujt na nalin ç'tash ato. Po kush kujdeset na më fulë sigurt, apo më ne mëkona sigurt ndaj sulmeve të një, më ngoni sigurt me nguh, kush? Rabbul alemine. Jo, Ai kujdes motë, a onë irata jeta. Ti ngjo për muafton. E sa so, kujdes e tila të shumë do so, -të që na po, as po, nuk i diim. Çka po ndodhet rreth neve? Sa na harun Allahu xhallallahu, e morë vesh jamul qiyama. Të apëshë çaqumoj më të rok po a çhiqjapo, ç'ç rheksh ona. Ti nuk e ti as të mersha vesh bela ton. Sa rën jumt nziq e fryma po, çë më vëç në 2 sekonda me zgjat në sabah, të kishën thënë vora ton. Kush takfill ti kë, sistemin e frymës ona? sonës fleshë atë fleshë unë më kujdes për ty ovë kjo ndod vazhdimisht shumë mrafshave sa e di si më dë, e sa na nuk e di më thon sikur se that Allahu le wala wa anta ud ni'matullahi la tuhsuha ne zgjidhni numëru dobi beqadit Allahu unë kam dobi për Allahu kaç 1 2 3 a mosh më aja numrin është e pamundshëm as nuk ka numër për përgatitje të Allahut e as nuk ka dije që mund së e Allahot, Valej, begat në të përfshin s'obegati Allahu xhalla uale i beqat në rreth javën. Dhe gjitha këtu me kujdes të posaçëm. Apo nuk i gjuun piashët apo kusht e kop të kop. Apo sikur se Pjeroplona vao thënë çi gju në pikamion kusë merr, një thasmilë merr, kush se merr, jo nuk gjuun Allahu këto rreth vetë atëzon. Kujdes të posaçëm ndaj vendet të speciale dërgumet të ti. Për ty është me emrin mbi emën. Çi ti duhet ç'kemi or ç'kaq. Çi ti duhet më marr ç'ta. Kti duhet më on ç'ta kek. Kul leyou min huwa Fiksan, çdo dit Allahu xhallahu 'ala këtë veprat. Dikon e më shumë e pasionon, dikon më shumë e varfëton, dikon e smu pak më shumë, dikon e shton pak më shumë, dikon e ngrit pak më shumë, dikon e ul pak më shumë, dikon e rrit pak më shumë, dikon e zvoglnë pak më shumë, ditë për ditë. Kul lejumi. Çdo ditë Allahu xhallahu 'ala me krestëti. Dhe gjitha këto nuk e angazhon Allahu xhallahu 'ala apo për natën e për ditën e për diellin e për hanën, për kosmosin, edhe kretën që ai mbikëqyr Allahu xhallahu 'ala, me pas edhe 100 qisë kosmosa. Atë është Jo problematike në asnë një aspekt për Allah në gjellë uara që tjetë Arabi të gjithë dhatën. A ne i pike këso çka na në përfitujmë në të nërë uartën. Ndikime pëse shpë, balu përmëhen qëto, por të ndoj me pika, qka përfitujmë në nga këj amërën. E para është se kur në mësujmë për amën e Allah të Arab për këtë kujdes të madhë, për këtë funizim të madhë, për këtë mbrojtia për kraha të vazhdueshme apo për këtë krem customado atë marrën as e keçi që është veç haq ashtu qodas allah çasë sigurisë përmendja ditë me udhë apo kam qenë margaritar i fshehur desha të njihem e krijuar njëri na për allahu njihet në qellin tok apo ka kresa bolchinë si njëri me njëft allah gjatë lavat e po gjitha këtu që allah i ka bërë a nuk sinjalizojnë për një rol caktuar që kërkohet për një Ta shpara mendoje sa i paprgjithshëm është ai cili e shpërfil këtrol. Krejt ky kujdes është bër që ti merron sigjde, edhe opet ti zvjen. Çfarë do të më bëni ju? Tash më se kthej me që ndërhopshin njerëzor apo pa ti më vras pak atë. Më vras pak atë njëra. Niv më na bó. Që ç'të me me fëmijën t'an ti me kon, s'di me nesën fund më vradi kush apo. Na dim njerë që janë gzuar kur i djevojë biri, po asa ka qenë shpirti vetja ka pranë me kushtime këta, shoqurçi që shikoj. Po unë ndih ras, ju ngjizun kur u deg birit njëjtë. Pse? Pse ka bue investim, me investim me in lodh, në fund më ka ndikushja, po keta to i ka shpërfill, s'ka shkuan në drejtim caktume, po. të caktuar, të të po keta to i kondikton. Po atëh që i jemafton, veç në masa të tjera, forma të tjera, Allah na ruaj. Ti duket që nuk do të zmorosh do të më kon hajë më koni këç apo mjafton mos më ronsej dhe më kon më ike se hajni ta allah xhel la ora kriminal durr sport kë kë madhni kë kë ky krim kë kë kujdes edhe s'po dikon kë kë peshme ta unj pa kryt ça do ne bogtin e jera apo tu kë kë ka diçka t'u andaj shikon kuran shpërta allah xhel la ora flet për krimin që duk flet për ndihimin e ditë zënotës kët njerëz mu ju me bon nat vallahi bilajn e bon kur se gaboktalla jelle wala that li ta'lemu qe ta deni usallahu r se gjithmonë po gjithçka ta. Ta nrën dit për ditë ditën edhe natën. Dit për ditë ta dëshmose çka do mban. Edhe kur shokun isprof, s'di ahi e ke pse asnjë skapohat, pa do të më të my të atë. Apo t'an ky e shkollë, dit për ditë po çejnë shkollë me kuptimin e bëj çka du. Veç therrëm, edhe vjen rasti apo edhe apo në ky s'di valla, a din akry. E çamë bogtë njëri mande andaj të më kuptosh se këtë që Allah e ka bërë ka një qëllim. Duhet diçka, diçka ti duhet me m'uarrësh me kësaj. Mesazhi i kësaj është të më kuptu, qita. Qose ke kuptuar në rregull. Këtë falën. Sprish punë, harxime të shumta, s'ka gol të Allahs ko harxime. Shpe, jena shpenzuar shumë, s'ka gol shpenzime. Ti më, ti ski m'uarrësh shpenzime. As me harxime, ti kimu marr veç. A më e moravesh mesazhin? Po ze do moravesh. Këtë falë kji. Çka dush tash sprish punë mo. Amba të mërosh mesazhin këtë kimi paguar. Këtu janë fal, këtu janë fal, për ata që i kuptojë mesajën. Se kuptojë mesajën, ka një, ka një, ka një, ka ipaguhë, që s'to Allah, por, një paguhë. Qështë të katënë Allah Gjellewala, për njëmë njëmë njëmë njëmë. Për këtë arsuje në gjennet, s'kohi se këtë qafiri. Pse? Pse atje, atje, atje dëmënë, ma sa saj qëka ta s'paguhët mu. Njënet, ka As, ka mesajnë, por, mesajnë, në gjennet s'ka pagjes. A s'ka mesajën, për du të të mirëzhu mesajën. E le dë Bartëm atje, se le dzanë, asë të të semerë dhe këta që e ke ngurë të kime pagu apte. A përkuptojnë në mesajnë e drejtë që ne e bartë e më një latër, që kjo është dubija e para. Dubija e dy që ulematë e kamë në është se, kur të kuptojnë të që kësi përkrahje kja apte për pizodit, kjo është kryusi, kjo është kjo është ka të rap apë. A nuk të bënd kjo me kuptu të manë drejtë, A tash ka thon pejgamberi raditu billahi ramba, jemi kënaqshën. Për shembull, ai i kënaqën tash me kon Zotit, edh ush Allah apo ne shkronjë. Atë ngjallëm të kallëzu si so, sa so, sa so është e mirë ti me kon me ta. Wallahi konësh që hala, sa so e di që për të pëllluar atë për kraje, hala s'jan të kënaqshën me kon në shkusmërvës atë. A kuptoa shajve me kon raditu billahi ramba? Ai që e thorit, ai atë ai dor, apo? Atër i i knaxhën qatë caktonaj, qatë gjykonaj, qatë të banë, qatë të zbanë, i knaxhëmëm, i knaxhëmëm. Pse ajo është rabë bëllarimin? Mirë po, ata se kuptun e em emë në Allah të rabë, e pse kjo obligim, e qëkja të është kjo kjo haram, e qëkja kjo sprovë qëkja, e pse artë kjo atë është, e qush kjo apëton? Pse, se ajo është i knaxhë që emë në konë rabë, se kërkes e dëmëzosh me të qenë Allah të rabë ës Dorzojati, tash ai të çan, ka erë për plasës atje, ka dëm çeto, ka raf mungonji kjo, i kënaqesh ne. I kënaqocheni shumë beli kënaqesh, se kjo është për diçka shumë të madhe. Apo, anën kodër sa i jam i kënaqur që edhe pasprova atë kuptojmë Am Nirab. Am Nirab është ideal për më ndihmu më kënaqj me sprova që Allah na qenë. Allah na ruaj, na kem çë me kontratë, po kur të vjen, Am Nirab i ëmëlçon sprova ta. E një dhe tot e sin këtu në shamlë thon këtu vetë nderuar. Para mendoj në ditë, për ditë vet djalët u ardh te shtëpia. Djalin klas 5, klas 6, klas 3 se më vjenzi. Atë po thotë, "O bab, valla pe sa do ne zdomesh me shkollën, bab." Edhe baba gjak thotë, Qy "Qyr, dush bir jam banë." As nuk u thot me flakaresh ndonjë, as me me don, "Tkohsh edhe një herë nit kallzoj." E e. Se më në herëste i dham djalin, s'ban, se më dhimb s'ban. Edhe e lenë shkullë në gjali, në jesër, në jesër, në gjali jetë udhve. Një kur ku shqeq, apo? Edhe si pasu e bondave, si pasu e shosnitës kjeqe, përfëndan një kënë, shumë kjeq. Masë pari që i ka me eshajt, kështë ka me kënë? Baba i ti, jepë tënë. Baba i ti. Pse së më ngreshe veshin? Pse së mundë që me zërë? Pse? Pse së më kalëtështë që i sa më mirë? Pse? Apo? Allah o xhelal xhelal hu aty te kon shëmbull më i natë apo ata që i dën hu, Allah xhelal u ala nuk dën që ata me thonë ju më këme pse ozos ma bësh ato sa ka kaqon mirë ata apo pa dvet ta vjen në një andaj ka thon pejgamberi sa selam ditën e gjykimit kur të shpalosen mirësitë dëshprimet e mdhaja që kanë me imort së pruamit ata që kanë qenë në atë aspekt të kursyer nga ajo sepu ke më thonë ja rab edhe çfarë pse sa çekshe e ksu mbajt në vallah po atëherë kështë e bëhet, kërë të në e së paguët. E me më në vetë, në asë të ditë shkullë, së më shkullë në avtëm. Po e lëhanu e që Allah i me zërna qënë. Ata që Allah i dënë, andaj ka thënë, i dhe e habë Allahu qawman, qëre, kur Allahu e dënë diken, i dhe e habë Allahu qawman, kur Allahu e dënë në avtë, qëka i apati? I pëtë lahëm, i së pravanë. Apo? Se të këna Halo mon huj nga në rrahje këtu, a, e babës ti. Atka me të hujt pse s'ka rrek kur e koni vogël për më më mësu? Kor vallallah, po he Allahu i rujt. Apo pse ke po hajrin? Andaj amat huj me Allah xhelal xhelaluhu, pse s'ka sprovu për pa, të mirën tonë. Po çai vjen aty me smut ti opën? Pasti si vjen aty s'e han hiç kurrja. Apo po ta çon ai të loja kanë ai dvolu në mungesë të rrugës në smut. Por ti e ka. Se ti je jahil, ti s'din kur çop, tani më të smu. Së çuizmësh problemin e aftë. Çka hyn në Allah namazjonave? Po na ka sprumë folsë, ju më uqnos, jo, më gzu. Jo, jo, se mos u vin kurrë heqja. Çka hyn në Allah xhelal xhelaluhu namazjon. Andaj kur Allah na sprumë çka do çoft. Di e vloj ndëru. Dietaret kanë thënë kështu. Çdo sprovh që vije nga Rabbi, nga Allah Rabb, çdo sprovh që vije pe ti e ka një mesazh. Kan thon dietaret kështu, unë po ja u përcilli Të mamë, që kanë thonë. Djetarët kanë thonë kështu. Mos ledzimi i drejt i mesajit është maj keqë se vetë sprova që të godit. Kurë që nuk është që të ka rogë sprova, apo qëka është e keqë e mos me marë rëpësë të ka që uapëtën. A, kjo është farë të keqë e mos në njëmëtën. Ta ka që me të përmësu që të, me të binë që të, me të ndrej që të, Ti nuk e di, çka ke ty i shpërfill, thosh oh zot kur po mjeka se këy gazap i vjetë apo tani, e se spërfiton në aspekte të tjera. Po, lutem më të largohu. Po deri zot largohu atë për maksimalisht për të thënë se jeni shkoll jen shkoll, në shkollë caktuar. Apo jeni në shkollë në trajnim. Është paguar për këtë trajnim valla për ty. Tash për mënajt bë të më paguaj dikush më çon në trajnim shumë të dobishëm për jetën tënde, është paguar me mire euro për trajnim, e ti vetë çur kurrësh data që kemi dhënë pikëtu. Kurrë s'më bëj aty. Në gjitho sprov është trenim, po është për në garkjesë, do të më nejtë oca këtu me pak të privanë, jenë shkullë, su më delë të një me shokë, pak të, një sprovë të nalë pak për të sanatën, me pak kërëdysh me diplomë që është të Allah Gjellewala inna vë gjednehu sabiren, për e jubën e lisëm, apo? A, Allah, 18 vjetë trenim ukonë, sprovë, s'ka mundë dal me dalë me shokë, as me pikafe, s'ka mundë se ukonë, s'mudë të tratë, as ka mundë m 18 vjetë apëm, ka qenë në trajnim 18 vjetë ka qenë, edhe në fundë Allah i ka thonë i në vëgjednëhu sabiren na dëshmujmë që ty e sabërli që e diploma e sabërlisë 18 vjetë e ju bëja lisëm Wallaj, kur të ledzoj për Muhammedin sallallahu alesallem nuk ka mejdan fush të jetës njerëzore që që një nuk osë pravu së ka Dikush punën e provoj në shëndet, po punët me biznesi shkojnë mirë. Apo dikush biznesi shkon me hiç mirë, po elhamdullah fëmia si topi. Apo dhan, a? Dikur çfarë, nji dikush provoj po në 2-3 vjen kurset merren në ميدan përveç të fesë. Po elhamdullah s'u kum pegaën barr, ميدan të fesë Allah s'e ka sprovuar. Allah mos sa sprovot kur në fenive. Mi po na aspektin fizik, shëndetësor, familiar, merren në ميدan ti çaj nive suprek. Krejt. Krejt, çka dush? ndaç smunia, ndaç varfri, ndaç dhun, ndaç ndjejkje, ndaç spifën dei familjes ti, ndaç mungesë 6000 fëmijë kanë dek para syet vet. Ka një ka një. E ja ka marr Allahu Xhela Wala, njërit më dashun afton. U dal pikse i bota, hala barkun se kanë gji afton. Ti s'e merrash top, apo ai që ka kë depo të dor, çka doni çan, pei xheneti që me hongër, apo robin më dashun ti e kanë xhir tum piktuit afton. Për më marrash ti Mesazhët e saktura që vin pe zotit gjithësisapo. Ai peun ton pe pejgamberin e tij, çti ti më mësues, po merr vesh, vullai keq që më dënuaftën. Asa ja, padjova nuk nuk o parjok padjova Muhamedi al sallaallahu ja, ja, aleyhi ve sellem. Jo, jo sallaallahu xhel xhelal u kamunë të bënin më të pas në botë ato. Edhe me kon pejgamber, ku problemi s'ka pas. Po është dasht aj me ik që do mesazhe më me jart umatit ti afta. Edha aj hik atje, aj vun atje, aj parjok atje, aj hik atje. Aj është unt atje. Shpivin për ça. Edha nas lexojm këto mesazhe s'u korespondojnë tërkjo mësë përfilje, bëjegi kje që ka më pagu, ndaj kna që thuj, raditë të billahi rabba, raditë të se kjo ka një mesaj shumë qartë, lezoj qartës mesaj që vinë nga lagje e le gjele li hofën, nga si dikush ka hjek për ty u lapë, nga dikush hjek për ty, ndaj këto mesaj duhet me i lezoj qartës, opëtën. kjo është do bije e emni të latë e rabë. Tjetra, ka dhenë djetarët që përfitojnë për kësaj nga ja për kujdesi i Allahut për rrobat e tij është apo se kjo përkujdesi është graduale, kadal kadal, e pa lodhshme. Sa art ki nevojtë ai të çan ja kapak, apo kjo çka ne jap nevem sim. Nevem sim që çu sot apo ek çuret vetën tonë Allahut. Apo tashti normalisht ti nuk je kompetent as nuk i bëhet mukoqdes për traumën e zemrës. R r r jesi s'i bëslivet kapon. Apo po çë gradualitet te rohja e zemrës a mundesh me bajt te gradualiteti ingles ka hallogje levala a kujdeser se çdo dit ka pak poqort te hallogje levala çrek për ditë po të rrit ty ka pak apo kujdesesh ti për veten tone që çdo ditë më mësu ka part për ti ka i ka fshot akide ka i ka fshot të vsi ka pak ka pak se për jasht mundesh apo apo kujdesesh për veten të më ditë kamianizmi mësu ma së pari çka të vën ty më sai pokujdes për, për ty e s'ka nevojë për ty e ti kinevoj shumë për këtë, apo kujdesështë, kjo është rabë. Gjitha është dhët edhe ata që i kine në kujdesë që ti ka e pa lo gjellë levolë, a i tu kujdesë për ta lo që i shdojtë? Kadal, kadal, kadal, kadal. Fallojna, më kujdesë për thmi të ton, i kuptimin e ahiretit, gjysën, së kemë dertë për duninë e t'yna, thmi e junë, jam i bindën se kanë mi apërnjohë salifejt bëjke shumë apë Ço ka kë pokur thmi është djogula, po ka fshotën ti edhe në bukën, a po? I lumat është bot valla, po. Pre detë mortypa, tani s'ka gol. Knosh është të huaj ç'ka mortypëtat, apo. Edhe pse tu frit, s'ka gol. Tani përbi Akimi nal tek xuri, te ai lugu tashfton kadale, ka dal kadale. Sot aq i sabur valla ti mja nguni hadith që ka mësuar se më thon pse, po valla sper rog valla, kule valla sem san, a po. Sokenet la mikritë mësu kula, sokenet A kish obr gat do ai ka çëm çakul skogale mazë soti hajde djale mujnë dhe u më thua hualla kul huva ka dal ka ka kafshat sigurisht se ka kafshat e bukura si që ke don qashtu kafshat e dinit më von ka dal ka do la kujdes për ta çstop terminet e hapave që tash e ka terminin me 15 ditë të mjekut më qush ka atë angazhime cingran ajë afër më jera telefoni s'do mëq a jakt ççi ç'sht ç'sht më qup për sabah më qup për drekë më qup a je ti ççi ç'sht Në ka obligua Allah Gjellera Valla kër t'i bojë 7 vjetë obligime ki që është do minet gati për namazë o Allah, pëton. Skiqare, barë që ki me, me, qumi, me shqyme, shqyme i qumi, ishti mu falë. E vëgule Allah hoq ku me shtita, pëton. Son, të ma i dhemë shën përtoj se zote gjithësisë, sëndhime sën të ty më shumë sa ti që ka kriju, pëton. Andaj, ku i dhej si ti gradual për neve, ne edukoneve që edhe ne gradualishtë, po në vazhdimësi, më u interesur për dikon. E ju e qënë t Eti çavon kur shkon te spija, as se veça ka mësua, a përsëritet, a ke Bogoti dërzi për nesër. A e ka më mësua atja? Allah do të më pas, rrol bashkëpunues. Vjen son këtu, po kush kanë të spija, dorzohet plendve, ata vazhdojnë përsëritje, çka ka, me posavor pak. Po s'kan sapër për fëmijë po, fat keq çeshtap. S'kan sapër. Fat keq se do njerëz këqyrin. Lloj-lloj sportimi i thiu fëmit. Pse? O na traun te spija bletë të, të let çfryhen në sallë, thonë. Subhanallah apo le shkon po, po luajn basket ku po do si po i vesh po flas alhamdulillah rahat jem tu do me ngarkesë ka fëmijëve që loja ka dhona ato mënje çfarë me çin rrugë më dal dikun më bëhet më po më si dy goma mbledh kafe me pi e eh, çfarë është rahat se fmija, po lin top fëmia poshtë apo kush kujtësi për të për, për ditën e tij kush kujtë më kanë për rin kush po shkon çka ka le të bën zonë mik kryelësi po Allah se prezija jote është ti për të Allahu kemë vetë njerëz Gradoll ka pa ka pak. Na kshirem i thash valla në dyer, po në i thash, paranat ti aty me të Allahjeve ora, ha boksad, atënia mos më thon mohabuk. Ç'a bëhet me ty japta? A çdo ka fshot, pritet pe Allah do të shko. Sigurisht e thash, apo çdo ka fshot? Shko. Shko. Dhe për të ndiko, mos bosh err. Ka fshotës, dhe ka fshot Allah shoi thotë. Gradualitet i dobëzshëm edhe vazhdimsi e kërkuhshme është e që ne e marrëm për emlë të allatë e rabë. Gjithashtu pesë që e marrëm dhe ndërruar është doatë. Kejtë pe gamberën, në kurantë që Allah i ka prajnë që kam bu doa, kam bu doa me emlë allatë e rabë. Nga sepse, o zotë i gjithësis, ti që për i kujdes për mua me kejtë tu, që kur që s'kum ljupë. A ka dukush me një marrëjshë me allanë gjë levale, o zotë i gjithësis, une këm krej është i muë, Do të pastë të za më 9 maj qirë që, që shto. Apo a do më pas një mëlçiçi këto për dhën në pankreas edhe që dozuar mos gabon mos me milion se më vjen dozon a kanë aksimën me Allah? Këti kalhon absolut. Putis di më lyp çat vin ti. Apo të ka jap nga ami ti rab për për kujdese kurëskë lyp. Është tash i nzar dhe plus aty po i drejtohesh e ke kuptuar mesazhin po ushi arab sta jap. Ja ta vë lavën. Andaj dhe më le të som me havon që ka thonë, kala thanë dëtë, rabbena o zotion. Ati o zotion përthetë, për rab ketë, tham, në rabbet ketë, dhe që thamë, në këptotë. Ti që i kujdes për neve, në ke kryu, në ke dhonë, në ke këto, rabbena, dhalem në nënfusena, në eke në bozlon vetë, thonë, pejnëlem të këfirlena, për një kafshatë, subhanëllë, të pëmës, veç ka shku, një, një kafshatë veç, të në kjo klithë, të në kjo v Inna na na yokur jo, kurde une ona ju jo, ai une inna na na valamna anfusana i kema bo shumë do me thoni fa in lam tagfir lana mesa zotis <coughs> na fa wal tahrumna namjran le nakunna min al khasirin neve pusi keman angraf na na kemo çaj çaj ademi me havon dy njer se parn dynya kur for haramit res <coughs> kan pos as kur ju skan bo heç veç i kafrat e kan qiu sallallah kon çto s ban angraf etas na që kemë, bagi dhe ka fratë atira, pak për këtoj, pak për atja, që është dhëtë me thonë në Rabbena dhalemna nënfusena? Në përgëmbërëna kam së më thonë Rabbena. Thire me këtë e mënë, Allah o dhanë. Rabbena, si kurse ka thonë, nukja a.s. Rabbi gëfirli, vali walideje, vali mendekha le bejtje mu'minen. O, Zotë, fali mua pëtën. Fali për në të mië pëtën. Edhe, kushkën shtëpin që besimtar apo besimtare kush hinë a njën e tjeve ka përë fjollin rabbi gjërështut Ibrahime Elson duke ndërtu qabën me Ismailin gjë ka antonë rabbena teqabbel minna o kujdes tarë kujdes të përshytpun me kone jona për nuk me të tjeve teqabbel minna inneke entesemi ullalim ka se tjej që ndëgjën edhe din në e këtë vej për nga se emi munduete të sinqertaftë. Gjithashtu Isa alayhis salam kur kanë kërkuar havariën mes bitë sofër, Allahume Rabbana. O Zotiun, Allahu jun Rabbana. Ku jestuarun ti që na ka prodhu gjithmonë. Na ka prodhu gjithçka na ka dhënë. A dhe këso e radh në asbit në sofër. Apo anzil alaina ma'idatan minas sama. Na asbit në sofër. Na fyllë Rabbana. Pastaj Muhamedi as salam alakam su. Allahu jalaluhu نفون ما ما ما دا سورة بقرة شوش نيو په اييته ما تمضا تا قرآنه ما دي قطل ما مازم كش اكنا كتا هاتنات ام يفتن ام يفتن كيو په كيك شرر بتي رابضا شكا قوان كدوا آمن الرسول بما انزل إله من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملايكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك وقالوا Rabbana wa ili ke l'mësir Pasë e fundi ilayu ke l'i fulla Rabbana la t'u aqidna Rabbana la t'ahmila lina Rabbana wa la t'uhammila lina Këtë Rabbana, këtë Rabbana Kërkësë pashkak t'i kude si Nesëtë Rabbana që t'i në kindoriëtë Në vdëkë në usimë në Në t'i snakjuërë qëtë në kushkojë në Në mëjëtë që Në plëtë nga salifë e kampos Adët me buë dhuë dhuë qëtën Allahume leka abidun mithli kethir wa O lejse li rabbon si vak O zëtë robë si on matmir, rab, si mjibri, si mjibri, t'i ki shumë edhe matmir Po on e rabbe si t'i skama pëtan Kosh më japë më ungrë si t'i më japë ti Kosh më këqyrë si t'i më këqyrë ti Andaj në këptimë sëj Kosh më falë nëse t'i së më falë Kajtë bëta më gjumë O oh, moskaj se t'falë me ki Allah usë ta ka falë, atë krymë pun Nëse Allah usë ta falë, atë krymë pun Vë Allah usë krymë pun Kraid njerz muqut, jamul kiamet syo, veçti kem injinat, para te es himna. Veçti me hin, Allahu zban. Ahen? Ja, serabun. Ande qol men den ladhi yashfa'u indehu illa bi'izni. Kush guxzon me hon ya Rabb qita, pa pa pa edon Allah le. Kush guxzon me fol? Ande shtitos Rabbana. Na tyet kem po gjithçka, Rabbana. Mos na ngarkoz zotiun, mashum qi mun me kem taqata, Rabbana, wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Aina kam suvat? Betë në kaonë, thumë në muë, mos në ngarka o zotë, ma shumë që mundë me baqë. Që ka që famësi mi allë, atë nuk është ka kujdes? Pase kaonë, wa këfirlëna, wa rhamna, wa faanna. Kajta të shprejtë, kërkimë falë, entë me u lana, te e miku jonë. Kujtë mi, mi thonë faana o zotë posteje? Kujtë mi kërku më brojtë e posteje? Fënësërë në alën qaumë il kafirinë. Dhe veç të je që në mushë më ndaj doha të vazhush me rabbena edhe mere, rabbena ati na fit dunja rabbi gëfirli, vali, vali, ideje shumë den me rabbena anë duhet të mësojme që të thirim lusim Allah në gjellewala me këtë amen si kërësa kam së pegambert dhe do bija e fundit ka shumë kam matë, sponor, pa, pa, vokte, që kam reu le matë që kam reu le matë sëponat që kam reu në mërë vakte që kam reu në djetarë është se a përme një të fundit është Robi Allahot, i cilë e një, Allah në më më në rabë, në kuptimin e kujdesit, në kuptimin e mbiqqyres, në kuptimin e furnizimit, a nuk në dikon kjo më jashtu, ma te i për të vekur në allan gjellewala, a la se i sigur në më përshetë në ta? Apo, ditë për ditë për të furnizim, kur së të kalon, kur? Aki në i përvojt të hidhën me allan gjellewala, që ja, në ditë në vakësum ka orët? Aki të dikon? Wall Apo, dhe kur ti bën be, pasha fmin mos ça bëj qeshto, po të sigurot. Apo atë vazhdon në punë. I bësat. Asni përvojë të hidhur në udhëbylas e kemi Allah xhel dela. Apo kur ju ski, megjithatë apo atë një herë zon a mulshu sa duhet ajo. Kur do të mos përshtet në Allah xhel dela me një farë hezitimi. Haloi kjo shëbepe, të kjo edhe edhe çkë nëse më lajmërohet. Çka ku më lajmëro mo dikush? Fowd amraka ila Allah. Dhe zehput Allahu Jalla Jalalu. A dhe pejgamberi më thonë koha më fletë ka thonë, Allahumma aslamtu nafsi ileyk. O Zot, aslam, تسليمو bëna ti rosh. Ti u them kërkushi mo. Aslamtu nafsi ileyk, apo unë ia kam dorzu veten time ty ta kam dorzuat. Aslamtu nafsi ileyk. Pastaj ka thonë Wa aljatu wa fawwatu amri ileyk. O stin ku dorzuat do të na Absalhamdulillah them mërdrymesh po ka njëre Allahumma aslamtu nafsi laka wa fawadtu amri ilaik fawadtu amri ilaik en fawada tafwid an e shikojta tafwid tafwid në api kuptimi është kështu domthon autorizim i të tjerësh që ka dush bon stom se ke bën njërit ku i thua apo e autorizoj të çka e ti thua Allahu xhelalu ala fawadtu amri ilaik ke çështën time ke çka kam Tu ta kundërdhuesat, çfarë dush von me taftë? Edhe apo tutësh, mos helbet. Çfarë ti më bëj ti mua? Nëse ajë ka në dorë. A humb diçka në dorë të Allahut? A? A je diçka mungon që se Allah e merr për kujdesje? Asgjë, vallahi. Andaj a nuk na shton këto okulin? A nuk na shton këtë biletë të Allahut që levala? Andaj gjë do thënje namaz, elhamdulillahi rabbil alamin. Duhet të jetë një dozë e shtuar që ndikën në përmjësimin e të vëkullit tonë, në përmjësimin e bindis tonë, në përmjësimin e dorzimit tonë para Allah Gjellë Gjelluhu. E dobi të të të shumë të thashim, me dë vërtet, këja mëni përmban vetë në ti. Mirë po, edhe ku a ka shku për te asoj që është planifiku, por e lësë Allah në manuar që të ushqen zemra tonë me bindjen te dhe me mbështetjen te dhe me mëndim për te. Dhe lësë Allah në manuar q na mundson që ta njohim atë që si duhet, ta adhurojmë që si duhet, ta kënaqemi në ndjenë e njohjes së tij, ta kënaqemi në ndjenë e adhurimit ti, të tij, ta kënaqemi pastaj në ndjenë e takimit me të nesër, ta kënaqemi në ndjenë e shpërbimit të tij dhe mbi gjitha ta kënaqemi me shikimin e ftyrën e tij ditën e gjykimit. Kjo është sa i përket kësaj teme, tash me shumë reduktime, po ashtu që ajo që kam bërt e paplotësuar, inshallah, përcohet me temat e tjera që do të vijë. Allahu jeshë blejë për vëmënën e për sabrën, e ju paguë fëtë Allahumë të mira, usërë Allahumë ala Muhammedin, wa ala ahli, usërë Allahumë, usërë Allahumë, usërë Allahumë, usërë Allahumë, usërë Allahumë,